Bundan sonra gəlir ıı, uşaqlarda əqidə və ibadəti yerləşdirmək və ibadət həyata keçirmək bir işlərin, həyat işlərin həl birisində. Yə, bu hədəf də olduqcaq İslam sərqəsində mühüm hədəflərdən biridir. Və bundan qeyri hədəflərin hamısı bundan doğrudur. Yəni əqidənin möhkəmləndirilməsi və əqidənin uşaqda Və Allah salə bütün nəfsləri, insanların nəfsinin təbiətini tövhid üzrə yaratmışdır. Yəni, tövhidi qabiliyədir, lakin yenə bununla yanaşı, uşaqlara imanın əsaslarını, imanın hissələrini öyrətmək ehtiyacı var. Və uşaq üçün də ən sali, ən yararlı vaxt, yəni əqidənin onda əkilməsi üçün ilk illəridir, həyatının ilk illəridir. Çünki uşaq ilk vaxtlarında təqlifiyyəçiyə öz orqanları ilə, həssə bədən üzrləri ilə birlikdə kulaqdır və onun, yəni təcrübiyyətdən, o deyilən şeylərin hamısını heç bir münaşir etmədən gəlimsiz qalı edir və həmçindədir uşağın geniş xəyalı ona cənnəti, cəhənnəmi, qiyamətin dəsətləri, mələkləri və cin aləmini təxəyyül etməyə cəmək edir və bir neçə vasitələr vardır ki buğun həyatı düzəltməsi üçün və həmçində əqidəni uşaqlıqda əkmək üçün. Yə bunlardan birincisi tərcihul əqidətu səhihə ancalısa təlqin. Yəni əqidəni təlqin yolu ilə, təlqin yolu ilə uşaqlıqda yerləşdirmək. Mən yəni, uşaqlıqda yəni birinci təlqin olanda ki, şey, təvhid kəlməsi olmalıdır. Çünki sələflər uşaqlarda, yəni ə, ilk anında təvhid kəlməsini öyrədərdilər və onun qulağına doğulduğu vaxtı əzan oturuyardılar. Nəyə görə, çünki qulağın eşikdiyi birinci şey tövhid kəlməsi olsun deyək. Bu əvəlində yəni, hədis, həsəm hədis vardır. Yəni, əzan səhid ki, iqaməsə, iqamə isə iqamə çarpıq olmasıdır, amma artıq həsəm dərəqəsinə qalxır. Sonra həminçün uşaqlar Quran öyrədilməli. Quran öyrədilməli. Və uşaqlara Quranın öyrədilməsi İslamın əsaslarındandır. Nəyə görə, çünki uşaq, Hüksət üzrə böyülür, böyülür və qəlidlərinə hikmət nuru çatırır. Quran öyrəndikcə, qəlidlərində artıq hikmət nurları yerləşir. E, nə vaxt? Yəni, bidətlər, başqa fikirlər qəlidləri yerləşməndən əvvəl Quran öyrənməklə ısaqların qəlbində hikmət nuru yerləşir. Və ısaqlara Quranı öyrənməsi cədər, yəni mübahisə və fəlsəfəni öyrətməkdən daha keyifli qatqa sayılır. Və həmçinə Allah bu anı əzbərlənməyə atanlar çıxır. Gördən uşaq, yəni çox güc, taqət, səbh etmədən Quran əzbərləyir. Amma ə, Qurandan qeyrisi nə qədər çalışsa əzbərləməyə yəni, qatqaq Quran öyrəndiyi vaxtdan əlavə onun əzbərlənməsinə səbh edər. Çünki Allah qalə özür dillir ki, وَلَقَدْ يَتْسَرُنَا الْقُرْعَانِ لِلْذِكْرِ Aslıq biz Quranı asanlaşdırdıq, fikri üçün. Və həmçin, Quranın yani qısa surələri dildiyində imanın əsaslarını əhat edir. Kötən əmməcüzə baxanda, əmməcüz Hüssən də surələri iman problemini yani müaricə edir. Məhcəh surələri, Hüssən bu qısa surələr deyir ki, özlüyündə imanın ətətlərini əhatə edir və uçaq bunu əzbərləyir və yəni onun mənalarına tədəbbür edir, fikirləşir. Və bununla yana ki, Quran əzbərləməklə yanaşı, yaxsı olar ki, yəni uçaqa yəni Peygamber s.ə.ə.və s.ə.ə.nin sirası həyatı, yəni tərcümə halı öyrədir, Peygamber s.ə.ə.nin qazavatları və sahabələrin firaqı, onların əyadı, təbiətləri və bütün salim insanların hekayələri uşaqlara danışsın. Və bunun əsası tərbiyəçiyədir. Yəni vacibdir ki, imanın həqiqətlərini uşaqlara danışsın və onun soruşduğu suallara doğru cavab versin. Bununla da Peyğəmbər sallallahu nümunə göstərir. Rəbiullah sallallahu alayhi və Abbas rəziyallahu deyir ki, ya uləma ey olan. Eh, tefallahu yahfaza. Allah uğuru, Allah səni bəxşərsin. Yəni İbn Abbas radiyallahu anh vacidi. Xəstədir. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəfat edən deyib müəqqəsı 13 yaşım aradı. Görəndə peyğəmbərdan fərqli olarkən, yani onun yaşı nə qədərdir? 10, 11, 9. Hı. Yəni bu əsran peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam E, böyük kimi ona bəxtar edib. İlk sənə elə bir e, kəlimə öyrədim ki, onu Allah xarətində mən təhvirsiz. Allah səni qorusun. Valla görə şaqdır, 9 yaşından. Deri ki, Allahı qorur. Şurada bir Allahı qorur, yəni Allahın əmrlərini qorur, qorur, Allah səni qorusun. İhfad illəhə, təciduhu Allahı qorur, Allahın qarşıqda təfarsan. İləyəsi əlifə, fəsəlilləhə. Şük İstəyəndə Allahtan istəyər. Və ilə istəyəntə qəstəyim dilləh və kümək istəyəndə də Allahtan istəyər. Və aləm ənəl ümmətlə və jəştəməət alə ən yənfarlıqı birşeyin ləm yənfarlıqı illə birşeyin Və bil ki, bütün ümmət, insanları hansıq toplaşaraq sənə bir mənfələt vermək istəsələr, Allahın yazılığından artıqın sənələrlərlər. Və, və, və, və, və, və. və bil ki, bütün ümmət ilə to Mənəsənə bir dərə vermək, keçəsələr, Allahın qalqlığından artıq verilmək. Gör, artıq uşaqda, balacalıqda onun qəlbini Allah ilə bağırır, insanlarla yoxdur. Yəni, artıq bunlar Peygamber salatı ilə, yəni, uşağın qəlbində yəni, Allah ilə bağırır hər birəni yerləşirəm. Və həmçinin yəni, o vaxtı balacalar cüməyə gələr, cəmaq qımazına gələrlər və Peygamber salatının həm qulaq atar. Və həmçinin təziriyyəsi ki, uşağa cənnət və cəhənnəm barəsində danışsın və onun bakıcıqı üzrəslərlə cənnəti, cəhənnəmi ona dəsr etsin və bunun onun varlığı, cənnətlə cəhənnəm varlığı onun zəhniyində yerləşsin. Həmçinin əqədəmi yerləşdirən şeylərdən biri də Təziriyyəl-Axil-Anzaliyyəl-Taliyyəl-Ədifad Yəni, zikirləri öyrətməklə zikirləri öyrətməklə əzidəni yerləştirmək. Yəni, bunlar sadəcə qəsb o demək deyildir ki, yəni, bu münasibətlərdə müəyyən hallarda olan zikirlərin əzbərlənməsi, yemək, içmək, yatmaq və oyanan vaxtı zikirlərin əzbərlənməsi. Əksinə, əsas bunlardan zikirlərdən qəsb nədir? Uşağa duanın öyrədilməsi, Allahın tavırmağı, yəni Allahdan ehtiyacını istəməyi uşağa öyrədilməsi. Və gecə gəzdiyi zaman ona Allah'ı zişr etmək, ürətmək Və fikirlə, yəni Allah, yəni ünsiyyəti Allah ilə sapmaq, ürətmək Və qortduğu zaman ona kəsməyəm, yəni isimləri ürətmək Və həmçinin qəstələndiyi zaman dua etmək Yəni, siz qəstədir ki, ben uşaq, zəkirlətdən sahib-i əzvəlləməsi yox Yəni, uşağın Allaha bağlanmaq, qəstələndi, Allaha çağır Və bununla bilir ki, çəkinlik zamanında, yəni, yahu bu köməyi ə Allahdan istəməli, Allah salmalıdır. Və hər uşağa şərqi duğyalar, şərqi qov usulları ona və Allaha təvəkkül etməyi uşağa öyrə və də ona öyrədilməlidir və hər birində ehtiyaclarını tək Allahdan istəməyi uşağa öyrətməlidir. Beləcün ju tasqul aqidə an tariq al-hidaq. Tarqiq al-aqidə an tariq al yəni, yolu ilə hər birinə əlidəni yerləşdirir tedebbür yoluyla tedebbür yani, oldukça mümkündür. Ona göre Allah-u Teala ah, Kur'an'da bizi erdeltirmeye, fikirlenmeye edediyor. Hem biz özümüzle ibadet ettikten sonra hem de çocuklarımız da yani, tedebbür yoluyla saflarda bu algıyı yerleştirmeli. Biz Allah'a huzur akaleri tedebbürun'l-Kur'an. Yani onlar Kur'an'ı tedebbür etfendiler. Em Yox, ala kulumina afal ve yuktabu onların kalplerindeki zelif Quraq yani, okumaq başqa, tədəddül başqaqdır. Okumaq başqadır, tədəddül başqadır. Əgər sən okurursasə Qur'an-da, Allah fəalə qurur, Qullil ya, e, müminə, yahuqlil min as və yaqqam okurucam. Sən müminlərə deyir ki, Allah gözlərini naməhlənlər, haramdan çevirsinlər və ayrıc yerlərini qorusunlar. Əgər sən bunu okudukdan sonra e, yenə sən yani, e, harama baxırsansa, artı sən Qur'anı tədəddül etməsin. Əlbəttə yenə görürsən də sən Quran təqəbbül etməlisən. Yaxşı Allah təala buyurur ki, yaqı dəinin əmənur ikən bu fəsiləminə zənnin in bazı zəniyyun və la təjassəsu və la Yəni çox çəkinin, iman gətirənlər və qəsur etməyin. Yəni bir-birinizdə qayıpları axtarma. Və la yaxtəbəzuqum ba'da, bir-birinizin qeybətini etməyin. Bunu oxuduqsa söyləyən sən bunu edərsən kənarda Ya kimse qeyvətinə rəssət, artıq Qur'an tədəbbür etməyiniz. Yəni Qur'an tədəbbür etmək bir vacibdir. Onu ki əslayətə təbəhuddən Qur'an və rəhən min əndil qeyrillah, ləv cətdətinə olsaydı orada çoxlu ziddiyyətlər görərdi. Vəfəqiyyə Allah qərar biz fikirləşmə, əlqəkum əqəbə. Necə? Görürürsünüz. Hə, çox ki, əmqüsüdür. Həmçinin uşağın nəzərini bu kainatın əvarətlərini və bu kainatın, günəşin, ayın, bütün bunlar ailərin tövhizlə bağlanmasına yönətməlidir. Çünki bunlar da günəşsə ailə, dağlar nədir? Ailərdir. Aya nədir? Əlamətlər. Əlamət Nəyin əlamətlidir? Allahın təhbiyinə. Ən yani bunlar artıq, ən yani bunların yani nəzəri minətməliyi və bunların da Allahın tövhidi ilə əlaqəsiylə bağlanalı. E, və belə bir bağlantı uşaqda nə kimisdən yaradır? Təvazül nəfsi, nəfsi taraflıdır. Və belə ki, o da bu mütənasib bir kainatın hissətindən biridir. Vax, bundan sonra uşaq hiss edir ki, belə bir kainatın, mütənasib kainatın Əli sədimlə özü Və həmçin o, e, ona bəyan etməyədir təribiyyət ki, bu e, kainətdə nə varsa, hər bir şey Allah' təsbih edir, Allah'ı zikr edir, dedik ki, Allah qələ Kuran'da Kur buyurur وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُتَبِّهُ بِحَمْزِهِ وَلَاكَنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُ Yəni, hər bir şey yoxdur ki, yani, o Allah'ı yani, təsbih etməsin. Şəhəninə tə Allahı təkiddir. Hər bir şey cansızdır, divardır, ağaçdır, daşdadır. Hər bir şey hani Allahı zikredir. Allahu əna və lakin la tasqaunə tisbihahu va hum bi təsbihini. Təxir ikmildir. Demə, təsbih yoxdur onların əlində. Onlar əlində nədir? Təsbih yoxdur. Əgər təsbih, yəni təsbih eləmək üçün, Allahı zikr etmək üçün Təsbihə ehtiyac varmı? Bunlar hamısı daş, qarvacdır, torpaqdır. hamısı Allah diş edir. Təsbih eləyidir. Yəni, bunlar bilirəm yeni insan təsbihə ehtiyacı yoxdur. Təsbih. Mənim bunu bilir ki, yeri qəlbdir. Qəlb ilə yanaşı, dinləndə insanın bunu tələfsiz etməsidir. Və həmçinin o təlbiyyət, uşağı təsbih etməyə, e, ona görə ki, o da təsbih edənlərlə bərabər olsun deyəm və həmçinin tədibiyyəti uşağa Allah talənin səhətlərini, adlarını tədəddür yolu ilə ona öyrədə bilər. Yəni, bu yəni, kainatın gözəlliyi və bu tədibiyyətin əzəməti və bu nizamı yəni, bu kimi şeylər ərdindən Allah taləyə, Allah talənin adlarını ona öyrədə bilər və bil ki, nə şeylərdir, üçün şeylərdir ki, şüphadədik, dik etmişiklərdir ki, onların şeyləri hamısı uşağa təqdim olunmalıdır, nə İlk vaxtlarında ki, bunu yaxşı əzvərləsin, yaxşı qorusun, bundan sonra yəni ona, onun mənası açılacaqdır, keşf olunacaqdır böyüklikdə. Yavaş yavaş bunun mənası ona əni açıqlanacaq, çünki bunun başlanıcı əzvərdir, sonra nə gəlir əzvərdən sonra? Səmin gəlir, sonra eytiqar və iman və təsdiq gəlir. Yəni, tüm bunlar hamısı uşaqda gəlimsiz, yəni çorpeçdir, hazır olur Və həmçin dördüncü, əsas əqilən yerləşgən şeylərdən biri də yəni uşağı şirkdən və şirkin vasitələrindən qorumaq. Uşağı şirkdən və şirkin vasitələrindən qorumaq. Bir ki, insanlar var ki, uşağın nəzərini yönəldir hərə insanlardan qorumaq. Və dərz işləri gizli görməyə. Yəni bu, uşaqlara yaradır. Rağı, yalnız insanların rağırlığını qazanmağa və insanların qədəbindən qorxumağa vazir etmək. Yəni, bu kimi şeylər. Və bu kimi şeylər təkrar olur hətta yəni insanların qorxusunu insanlar üçün əməl etmək artıb Allah qorxusundan da üçün hala gəlir uşaqda. Yəni, yalnız Ee, çalışır, fal açılır, meraklanır, insanların razılığıyla ve insanların gazabından korkmak. Ve bunun da uşaq nəyi Ha riya çağılır. Sözünlə riya çağılığı Yalnız insanların razılılığını axtarmaq. İnsanların razılılığı əməl edir, <gülüyor> amma insanlar getdikdən sonra hiçbir bir əməl görməyib, bir iş görmür. Ya görsə o işi Allahın razı olsun görək. Bu da ümum məsəllərlərdən biridir ki, uşağı təqsiddən və şirk məqamlarından və əni, riyadan uzaqlaşdırmaqdır. Vaxtı so, sonra uşağı ibadat ibadət tərzində böyütmək. Gərdi və bədəni be axlaq. Üstad, yəni bir şəxs axlaq üzərinə çalışmək. Yəni bu müəssisəyət qazanan tərbiyəçi səy göstərməli öz uşağını ibadətlə birlərində yetişdirsin. Nəyə görə? Sonra onun dinlə bağlılığına zamin olsun deyə. Yəni balaca uşağı böyütməli ki, vasitə üzərində, sonra artıq zamin olsun ki, artıq onun gəlidi dinə bağlanıb və onu inhiraf yolundan çıxarmaqda üz yoldan meyil etməkdən qorunmaq üçün. Həm üçün xatadandır ki, yəni uşaqlar çox var, uşaqlara səhləncə yanaşılır, uşaqlara yəni, ö, ibadət öyrənilmir, ibadət üzərində uşaqları böyütmürlər, sonra həddir olar çatdıqdan sonra onu məcbur edirlər, mükəllət olan əməllər yerini getirməyə. Buna görə alimlər vurur ki, Yəni, təmiyyiz yaşına çıxan uşağa yani, namazı öyrətmək. Ümkər var, deyə var, həddib olub, böyle var, təmiyyiz. Təmiyyiz nəyir mənası? Təmiyyiz çeçmək. Yəni, yeti yaşında ayıra bilir çox şeylər. Yəni, bu vaxtı uşağa namazı yəni, əmr etmək, vasiqliyinə görə yox. Yəni, dərdiş etsin deyə uşağı namazı əmr etmək, sonra həddib oluğa çatdıqdan sonra namaz ona atın olur. Artıq gəldən namaza bağlanır. Bundan sonra namazı tərk etməyə bacarmış. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur Dedik ki, 7 yaşında əmr edir. Əmr edir 10 yaşna çatana qədər qumaz vardı, tərk etmə. Buna görə buyurun. Namaz hər kimin qəlbi və bədəni əhəmiyyətli ibadətlərdəndir. Uşağını buna vərdişləndirmək lazımdır. Əgər, yəni oğlan uşağdsa, ona cama namaz qılmağı əmr etməlidir 7 yaşında. Bu aqlar əmr olunmalı, 10 yaşına çatdıqda isə və namazı görə, tətk etdiyinə görə ə, qurmaqla güzalandıra bilər. Və həm üçün atay ki, öz uşaqlarına namazı əmr etsin vaxtı girdiyi zaman və onlara Allah xatırlasın və rəzqətləndirsin onları, həyətləndirsin və, və həm onları Allahla qorxusun, sonra onları dəstamada çalarsın və özü ilə birlikdə məscidə, məscidə aparsın və ona şərq qoysun ki, ə, özünə yaxın yerdə olsun. Məsələ apardığı zaman şərq qoysun özünə yaxının öz gördüyü yerdə olsun. Və həmçin vaatidir ki, ə, namazın sallamlıq üçün, namazın düzgün olması üçün hər bir şərfi ona öyrətsin. Yaxıb da öyrətmək nəyə ki, etsin. Təaliyyətdir, təmizlənməkdir, namazda puşudur və həmçinin öyrətini örtünmək ki, həmçinin başqa şərflərdir. E, Bəl Özərdə o təmiz yaşına çıtan e, uşaqlar məscidə e, namaza gəlməyi qoçlamırlar. Neyə görə? Çünki de asası onu məscidə tez gətirir. Yəni, hədə namaza var, çox gözlüyür. Amma uşaq zəni orada uşaqların e, oynama səsləyini eşidir. Onun görə qoçlamır. Və uşaq isə əmr olunur ki, oturur, quran oxur, o zəni hərəkkəti sələmdir uşaqdır. Ona yaxşı var ki, orta mülki edir, varidin orta mülki edir. Həyə ki, onun yaşı 13 aşağıdırsa, ona namaz əmr olunursun və afatı şəhk olsun ki, özünə yaxın bir yerdə namaz qulacaq. Hamı ona hürriyyət versin, və kem və gəlməkdir. Yəni, əsas şəhk olduğu iqaməyə kim gəlsin. Hamı bir onun şəhkına çatdıqdan sonra, ən varidi olan olur ki, onu da ən ibu əzdir, yəni əzanından bəli onu götürsün, və onu başlı-başlıqdan bıraqsın, yəni, əzəm olduqdan onayına götürür və sonra halına ihtiya verir ki, namazda, məsciddə olsun. Və həmçinin vacib olan şeylərdən də bir olur ki, xuşalar, ibadətləri müxtəlif, bundan qeyli sələflərin, ə, sələflərə ümumuna götürərək onlar öyrək ki, ibadətlərin uşaqlarını öyrətsin. Çünki sələflər, yəni sahabələr, Allah onlardan razı olsun, öz uşaqlarını Balaca ikən tutduradılar uşaqlara, balaca uşaqlara, tutduradılar və onlara yəni, aclıqdan yayınmaları üçün oyuncaqlar verərdilər. TİB-baxlar, <gülüyor> oyuncaqlara gəlir, o günü tamamlasınlar. Yəni, qoyursam, yəni, balacalıqdan uşaqları verək iləsirlərdilər. Və həm onlarla bilgə cümə namazını, təraviyyət namazını, bayraq namazlarını, e Bir yerdə onlar axaradılar və əzam verdilərdilər və onlar bilgə hədci axaradılar. Bunların hamısı tədrib, yəni öyrətmək yolundandır. Və həmçinin dərsi üçün ən üstün vahidlərdən biri də yəni, uşağa hədiyyə vermək. Hədiyyə ilə yəni, uşağı həvətləndirmək. Dedik ki, hədiyyədə də, hədiyyədə də isərə gəlir ki, bacaran Ha, bu hədiyyəsində, başqa hədiyyələr. Olar, anıq yenə bacanan qədər də e, bu hədiyələri çox atmamalıdır. Uşağı əsas rəqbətləndirməlidir, afirət Çünki əgər insan bir e, hədiyələri çoxalda arsa, artıq uşağın gəlbi hədiyələrə bağlanır. Əlçisindən uşağı bağlamak lazım, Allahla bağlamak lazım və ibadətlər davamiyyətli olmaqla, sağlığı həm kimi suçuya, ibadəti, yaxşı yerini yetirməyə və orada baş mərasıqaları sürətməyə yürətməyədir. Bu, ən məşəyşiyyət və əlləhləl ıfağlı tevcüz ümünəddin və uşağı da e, gözəl axlaq üzərini böyütmək, bu da dinin bizlisəsidir. Niyənin nəz muslim, innə məyyət həllə bilkul ittiba al-dizayn-ı Allahu subhanahu bu gözəl axlaqla özünə nəyə görə Allah'ın savabını və Allah tarafından mükafatat layiq görünəcək. V bundan sonra gəlir eee yəni axlaq mərhələləri bu da qalsın ilə nəzərəki əlaqə qazanacaq.